Розділ другий Він просто не міг повірити цьому, шукав хоч якусь рану, думаючи, що, можливо, дикий звір накинувся на бідалаху. Але все марно, тварина здохла у вісні. Джеймі був у Нестямі, впевнений, що Ван Мерф у всьому звинуватить його, але нарешті заспокоївся. Побачивши алмази, голландець про все забуде. Назад іти неможливо. Доведеться вирушати до Магердама без мула. Почувши над головою якийсь звук, він глянув угору. Величезні чорні стерв'ятники повільно кружляли в небі. Джеймі здригнувся і якнайшвидше вклав усе, що збирався взяти з собою в рюкзак, решту схавав і почав важку подорож. Відійшовши трохи, Джеймі озирнувся. Зловісні створіння вже накинулися на тіло вид здохлої тварини. Видно було тільки одне довге вухо. Джеймі пішов швидше. Стояв грудень, літній місяць у Південній Африці, і дорога через Вельт під палючим сонцем була справжніми тортурами. Джеймі вийшов з Кліпдрифта бадьорим кроком з легким серцем, але в міру того, як хвилини перетворювалися на години, а години на дні, він рухався все повільніше, а серце стискала туга. Наскільки могло бачити око, простягався сумний, випалений вельт. Здавалося, кінця не було сірим, кам'янистим пустельним рівнинам. Джеймі зазвичай розкидав табір біля якоїсь калюжі. Поступово він звик до нічних звірів і спав спокійніше. Шурхіт та крики служили доказом того, що в цій пустелі є життя, і Джеймі не так гостро відчував самотність. Якось на світанку він натрапив на лігво левів і довго спостерігав в шанобливої відстані, як левиця поверталася до самця і дитинчат з молодою антилопою в пащі. Потім кинула видобуток перед левом і відійшла в бік, чекаючи, поки той насититься. Легковажне левеня вискочила вперед і встромила зуби в антилопу. Лев підняв лапу, одним ударом уклав сміливця і повернувся до перерваного заняття. Лише коли він вгамував голод, решті сімейства було дозволено доїсти те, що залишилося. Джеймі обережно позадкував і, ступаючи якомога тихіше, пішов далі. Перетнути кару вдалося лише за два дні, за два тижні. Не раз юнака охоплювала бажання повернути назад, він уже й не сподівався дістатися живим. Він докаряв собі за те, що відразу не повернувся до Кліпдрифту і не попросив у Вандермерва ще одного мула. Але якщо той розсердиться і скаже, що розриває договір, ні-ні, треба йти вперед і Джеймі Макгрегор крок за кроком рухався до наміченої мети. Одного разу він помітив чотири неясних силуети, що рухалися назустріч. Спочатку Джеймі подумав, що це міраж, але фігури наближалися, і серце його тривожно застукало. «Люди! Тут є люди!» Язик відмовлявся коритися юнакові. Він спробував щось сказати, але з губ зривалися невиразні звуки – Четверо чоловіків, втомлених та змучених, порівнялися із ним. «Доброго дня!» – кивнув Джеймі. Вони кивнули у відповідь. Один із сарателів кивнув на ходу. «Наперед нічого немає. Ми дивилися. Даремно витрачаєш час. Повертайся!» І Джеймі знову залишився на самоті. Він відмовився від усього, крім випаленої спекою землі під ногами. Сонце і чорні мухи немилесерно мучили його, але втекти було нікуди. Зрідка зустрічали сатернові зарості, але листя було об'їдене слонами. Джеймі ослаб, обпалена шкіра вкрилася похирями, а голова весь час кружляла. При кожному зітханні легені здавалося – ось-ось розірвуться. Він більше не міг іти, як завжди, аж культигав, спотикаючись, на силу переставляючи ноги, з завзятістю схибленого, просуваючись уперед і вперед. Джеймі заплющив очі і на ходу уявляв себе величезним тиглем, а сонце – гігантським алмазом, нещадними променями палючим його. Якось уночі бідолаха прокинувся, тремтячи від холоду, і змусив себе з'їсти кілька шматочків сушеного м'яса і випити тухлої води. Він усвідомлював, що треба встати і йти, перш ніж підніметься сонце, поки земля ще зберігає нічну прохолоду, але не міг змусити себе. Так просто лежати, не рухаючись, не роблячи жодних зусиль. Поспати б ще хоч трохи. Але якийсь наполегливий голос у душі твердив, що він уже більше не прокинеться, і тіло його знайдуть через багато часу, як трупи сотень інших. Деймі згадав, Джеймі згадав старв'ятників і подумав, навіть тіла не буде, лише скелет. Повільно, на силу підвівшись, він спробував звалити ранець собі на спину, але не зміг і поплентався далі, тягнучи за собою ношу. Незліченну кількість разів Джеймі падав і знову вставав. Одного разу він навіть закричав прямо в предсвітанкове небо. «Я Джеймі Макгрегор і доб'юся свого! Я виживу! Чуєш, Боже, я виживу!» У мозку вибухали чиїсь голоси. «Збираєшся шукати алмази?» «Ти, мабуть, здурів, синку. Це все казки, диявольська спокуса, щоб відволікати людей від чесної праці». «Чому не зізнаєшся, де гроші на дорогу взяв? Адже це на іншому кінці землі. У тебе нічого не було». «Містер Вандермерф, я та людина, яку ви шукаєте. Повірте, сер, я працюватиму день і ніч». І принесу вам стільки алмазів, що ви й не порахуєте. А він уже гине, навіть не встигнувши розпочати. У нього тільки два вибори – йти вперед, або залишитися тут. І померти. Померти. Померти. Через два дні Джеймі Макгрегор дістався до села Магердам. Сонячні опіки запалилися і вся шкіра сочилася кров'ю та гноєм. Очі розпухли так, що було видно лише возенькі щілинки. Бідолаха впав прямо посеред вулиці. Брудне лахміття покривало подряпане тіло. Коли сарателі, що набігли, спробували зняти з нього рюкзак, Джеймі почав з останніх сил відбиватися, гарячково, марно повторюючи – ні, руки геть від моїх алмазів, «Не смійте торкатися моїх алмазів!» Через три дні він прокинувся в крихітній убогій кімнатці, зовсім голий, якщо не брати до уваги бинтів, що обмотують тіло, і перше, що побачив, повну жінку середніх років, що сиділа біля узголів'я його тапчана. «Що?» – прохрипів він не в силах більше видавити жодного слова. «Все гаразд, дорогий, ти був хворий». Джеймі, зібравши всі сили, зміг трохи підвестися. «Де?» Він проковнув і спробував ще раз. «Де я?» «У «Я Еліс Джарден. Ти в моєму пансіоні. Скоро видужаєш. Просто тобі треба добре відпочити. Ляж поспи». Джеймі згадав незнайомців, які намагалися відібрати у нього рюкзак, і охоплений панікою, заметушився: "Мої речі, де?" Але жінка, ніжно посміхнувшись, знову заспокоїла юнака, показавши на рюкзак, що лежав у кутку: "Все ціле. Не хвилюйся, синку". Я дійшов, зумів: "Тепер усе буде гаразд". Еліс Джарден була справжнім благословенням Божим не тільки для Джеймі Макгрегора, але й для половини населення Магердама. У цьому шахтарському містечку, повному авантюристів усіх мастей, одержимих однією мрією, ця жінка вважалася загальною матір'ю. Вона годувала їх, доглядала їх, підбадьорювала, втішала. Еліс була англійкою і приїхала до Південної Африки разом із чоловіком коли той вирішив кинути місце вчителя в літці і вирушити в погоню за алмазами. Через три тижні після приїзду він помер від пропасниці, але Еліс вирішила залишитися. Старателі стали для неї дітьми, яких вона ніколи не мала. Еліс протримала Джеймі в ліжку ще чотири дні, годувала, міняла бінти, допомагаючи повернути колишні сили. До кінця тижня той зміг підводитися. «Я хочу сказати, що нескінченно вам вдячний, місіс Джарден. Зараз мені нема чим вам заплатити. Але повірте, коли-небудь ви отримаєте найбільший алмаз. Це обіцяю вам я, Джеймі Макгрегор». Еліс посміхнулася, почувши, скільки сили та пристрасті звучало в голосі зовсім ще молодого чоловіка. Джеймі з на 20 фунтів. В очах все ще стояв жах пережитого, але були в ньому серйозність і рішучість, що виділяли цього юнака із загальної маси. Місіс Джарден подумала, що їй рідко доводилося зустрічати таких людей. Натягнувши чистий одяг, Джеймі вирушив оглядати місто. Схожий на кліпдрифт, лише менше. Такі ж намети, фургони, курні вулиці – поспіхом збудовані крамнички та безліч сарателів. Проходячи повз салон, Джеймі почув веселий рев і вирішив зазирнути. Гучний натовп зібрався навколо ірландця у червоній сорочці. «Що відбувається?» – запитав Джеймі. «Хлопець обмиває свою знахідку». «Як це?» «Добув трохи алмазів та пригощає всіх, хто увійде до салону». Джеймі затіяв розмову з кількома похмурими відвідувачами, які сиділи за круглим столом. «Звідки ти, Макгрегор?» «З Шотландії». «Ну що ж, не знаю, яким лайном ви там харчувалися, але в цій хріновій країні не вистачає алмазів навіть на те, щоб аби як перебитися». Вони поговорили про інші селища Гонг – Гонг-Гонг, Делпорт, Сікспенні, Раш, Форлон-Хоуп – Усі старателі в один голос твердили – тижні, місяці важкої вимотливої праці, коли доводиться перетягувати непідйомні камені, вгризатися в твердий ґрунт, ритися в багнюці, майже ні до чого не приводять. Щоправда, алмази є. Щодня можна знайти два-три. Розбагатіти не розбагатієш, але цього цілком достатньо, щоб не вбити свою мрію». У селищі панував дивний настрій – суміш оптимізму та песимізму. Оптимісти приїжджали, песимісти залишали це кляте місце. Але Джеймі знав, на чиєму боці. Він підійшов до щасливого ірландця, що вже сильно осів від випитого, і показав карту Вандермерва. Той глянув на уривок паперу і кинув його назад. «Нісенітниця!» Тут усі все перерили. На твоєму місці я б спробував би щастя в Бетхоуп. Джеймі не повірив. Саме карта привела його сюди. Дороговказ, який допоможе розбагатіти. «Краще йди до Колберга, втрутився інший старатель. «Там швидше знайдеш алмази, синку». «Зовсім ні», – заперечив третій. «Джелфілендскоп, ось це містечко». Швидше вже Moonlight Rush, якщо хочете знати мою думку. Увечері за вечерею Еліс Джарден порадила. Джеймі, чи не все одно, де почати? Вибери собі містечко, працюй киркою та молись. Саме так і роблять усі ці знавці. Після безсонної ночі, проведеної у безперервних суперечках із собою, Джеймі вирішив забути про карту Вандермерва і, не слухаючи нічиїх порад, вирушити на схід, уздовж річки Мотер. Наступного ранку, попрощавшись з місць Джарден, він рушив у дорогу. Джеймі йшов три дні і дві ночі, а коли знайшов, як йому здалося потрібне місце, розкинув маленький намет. Бо обох берегах річки тіснилися величезні валуни, і Джеймі... Діючи товстими ціпками, як важелями, один за одним вивертав їх із землі, щоб копати без перешкод. Він працював світанку до заходу сонця, вишукуючи жовту глину або блакитний алмазовмісний ґрунт, що вказує на те, що нарешті виявлена алмазна трубка. Але все марно. Не знайшовши жодного камінця, вирушив далі. Якось Джеймі побачив вдалині щось схоже на срібний будиночок, що сліпучо блищав на сонці. І подумав, що мабуть знову бачить галюцинації від втоми, але незабаром дістався до села, де всі дахи були покриті розплющеними бляшаними концернними банками, поспіхом скріпленими і прибитими до наструганих дошок. Він не зупинився, а коли пройшов кілька миль, озирнувся далеко позаду побачив слабке сяйво. Це чудове видовище Джеймі пам'ятав все життя. Він уперто продовжував іти вперед, на північ, слідуючи вигинам річки, працював до знемоги. Коли наставала темрява, валився як підкошений і одразу засинав. Наприкінці другого тижня Джеймі пройшов ще вгору за течією і зупинився біля маленького селища парс дз Біля річкового вигину, повечеряв сушеним м'ясом, трохи підсмаженим наружні над вогнем і гарячим чаєм, потім сів перед наметом, дивлячись на блискучі зірки на темному оксамиті неба. Ось уже два тижні він не зустрічав жодної людини. «Якого біса я тут роблю?» – подумав він. «Сиджу посеред пустелі, як проклятий дурень. Доводжу себе до півсмерті, перевертаючи гори землі. Краще вже працювати на фермі». Подивившись ще в байдуже небо, Джеймі заволав. «Чуєш мене? Чорт забирай!» «О, Господи!» – стрепенувся він. «Здається, я божеволію». Джеймі ліниво запустив руку в пісок, пропускаючи його між пальцями. Але тут натрапив на щось тверде. Великий камінь. Мехцем глянувши на нього, відкинув. За останні тижні він бачив стільки таких каменів, що нічого не варті. Вандермерф називав їх пустушками. Але тут щось привернуло увагу Джеймі. Якийсь відблиск. Він підвівся. Нахилився і знову підняв відкинутий уламок. Яка дивна форма. Джеймі потер камінчик і підніс до очей. Схоже на діамант. Єдине, що змушувало Джеймі сумніватися, це розмір знахідки. Таких у природі не буває. Розміром мали не скуряче яйце. О господи! Якщо це алмаз! Джеймі раптово відчув, що йому важко дихати, і, схопивши ліхтар, почав нешпорити по землі. Через чверть години він знайшов ще чотири, майже таких же, що правда не настільки великих, як перший, але все ж таки дике збудження охопило юнака. Він схопився задовго до світанку і почав, як божевільний, працювати кіркою. До полудня на землі лежала ще півдюжини великих алмазів. Весь наступний тиждень Джеймі гарячково перевертав землю, а ночами ховав скарби в потайному місці, де на нього не могли натрапити перехожі. Щодня багатство все прибувало, і невимовна радість сповнила душу Джеймі. Звичайно, половину знайдених алмазів доведеться віддати, але й тих, що залишилися, було достатньо, щоб усі найнемовірніші мрії здійснилися. До кінця тижня Джеймі зробив позначку на карті, ретельно відзначив межі ділянки, вирив заховані алмази і подався назад, до махірдама. Вивіска на обогому будиночку гласила «Оцінка алмазів». Джеймі опинився в маленькій задушливій кімнатці, на силу долаючи внутрішній трепет. Адже він наслухався десятків історій про нібито алмази, які, виявилися, нічого не вартими камінчиками. Що, якщо і з ним станеться те саме? Оцінювач, що сидів за захарашеними пробірками столом, підвів очі. «Чим можу допомогти?» Джеймі глибоко зітхнув. «Сер, будь ласка, чи не можна оцінити оце?» Під пильним поглядом оцінювача він почав викладати на стіл каміння всього 27 штук. Оцінювач здивовано дивився на скарби, що перед ним лежали. «Де? Де ти взяв це? Розкажу після того, як визначити, чи це дійсно алмази». Чоловік підняв найбільший камінь та уважно роздивився через збільшуване скло. «Боже, ніколи не бачив такого величезного алмазу!» – охнув він. І Джеймі, тільки зараз зрозумівши, що боявся дихати весь цей час, Мало не заволав від радості. «Але звідки? Звідки це каміння?» «Приходьте в закусачну хвилин через 15», – посміхнувся Джеймі. «І я все поясню». Він зібрав алмази, склав їх у кишеню і попрямував до реєстраційної контори. «Хочу зареєструвати заявку на ім'я Соломона Вандермерва та Джеймі Макгрегора». Він увійшов у ці двері жебраком, сільським хлопчиськом, а вийшов мультимільйонером. Оцінювач уже чекав у кабачку. Він, очевидно, вже встиг розбалакати про багату знахідку, тому що Джеймі був зустрінутий шанобливим мовчанням. Джеймі підійшов до бару і оголосив. «Бажаю обмити удачу». Потім повернувся до натовпу, що чекав. парцпан. Еліс Джардан сиділа за чашкою чая, коли на кухні з'явився Джеймі. Жінка радісно стрипанулась. «О, Джеймі! Слава Богу! Ти повернувся!» І, помітивши скуйовджене волосся і розчервоніле обличчя, додала. «Нічого не вийшло. Не біда, буває. Випий краще чайку, дорогий. Відразу стане легше». Джеймі мовчки сунув руку в кишеню, і, витягнувши алмаз, поклав його в долоню місіс Джарден. Я дотримався обіцянки. Еліс довго дивилася на камінь. Блакитні очі заблищали від сліз. Ні, Джеймі, ні, дуже тихо прошепотіла вона. Я не хочу. Невже ти не розумієш, дитино моя? Це тільки все зіпсує. Джеймі повернувся в кліпдрифт, як лічить заможній людині. Він обміняв найменший алмаз на коней з зв'язком, ретельно записавши всі витрати, щоб не обдурити партнера. Тому зворотна подорож не забрала багато часу і пройшла без особливих труднощів. Згадуючи, через яке пекло йому довелося пройти, Джеймі був сповнений подиву. Так ось у чому різниця між бідними та багатими. Бідняки ходять пішки, багатії їздять в екіпажах. Він злегка стебнув коня батогом і спокійно продовжував шлях сутінковим вельтом. Розділ третій. Кліприфт залишався таким самим, змінився сам Джеймі. Справа була не так у дорогому коні та екіпажі, що привертали увагу перехожих, як у тріумфальному вигляді молодого чоловіка. Мешканці міста бачили такий вираз раніше. На обличчях щасливих сарателів. І ці зустрічі наповнювали людей новою надією на власне збагачення. Вони мовчки спостерігали, як Джеймі зупинився біля магазину Вандермерва. Той самий темношкірий слуга стояв перед дверима. «Привіт!» – посміхнувся Джеймі. «Я повернувся». Бенда, як і раніше, не вимовляючи ні слова, прив'язав поводи до конов'язі і увійшов у лавку. Джеймі пішов за ним. Соломон Вандермерф обслуговував відвідувача. Побачивши Джеймі, він усміхнувся, і хлопець зрозумів, що коротун-голландець уже встиг почути радісну звістку. З якоїсь незрозумілої причини новини про кожне нове знайдене родовище поширювалися країною зі швидкістю світла. Випроводивши покупця, господар мотнув головою у бік задніх кімнат. «Ходімо, містере Макгрегор». Джеймі пішов за ним. Біля плити стояла дочка Вандермерва, зайнята приготуванням обіду. Джеймі привітався, але дівчина, почервонівши, відвела очі. «Ну що ж, до мене дійшли гарні звістки», – розплився в усмішці голландець, і, сівши за сіл, відсунув тарілки та столові прилади, звільняючи місце. «Так, сер!» Джеймі з гордою посмішкою, Сунув руку в кишеню, вийняв великий шкіряний кисет і відкрив його. На чисто вишкрібані дошки столу посипався дощ алмазів. Вандермерф, як загіпнотизований, довго дивився на каміння. Потім обережно підніс до очей кожен алмаз, залишивши наостанок найбільші. І нарешті, зібравши все в замшевий мішечок, уклав у великий залізний сейф, замкнув його, задоволено кивнув. Ви добре попрацювали, містере Макгрегор, дуже добре. Дякую, сер. Але це лише початок. Там їх сотні та тисячі. Боюся навіть припустити, скільки це все коштує. Але ж ви, сподіваюся, зареєстрували заявку як належить? Звичайно, сер, на нас обох. Джеймі простяг старому квитанцію. Вандер Мерф вивчив документ, засунув його до кишені. «Ви заслужили на премію. Зачекайте тут». Він попрямував до дверей, що вели до крамниці, але на півдорозі обернувся. «Ходімо, Маргарет!» Дівчина покірно слухалася наказу, і Джеймі подумав, що вона нагадує йому перелякане кошеня. За кілька хвилин Соломон знову повернувся, вже один. «Ось і ми!» Відкривши гаманець, він скурпульозно відрахував 60 фунтів. Джеймі здивовано глянув на нього. «Навіщо це, сер? «Для тебе, синку, все це твоє». «Я... я не розумію». «Ти був відсутній 24 тижні. По 2 фунти за тиждень – це 48 фунтів. І 2 фунти понад премією». «Не треба мені премії», – засміявся Джеймі. Досить і моєї частки алмазів. Твоєї частки алмазів? Ну да, сер, моїх п'ятдесят відсотків. Вандермерф здивовано підняв брови. Партнери? Звідки це ти взяв? Ми ж з вами партнери, містер Вандермерф. Звідки я? Джеймі, остаточно спантилишений, не міг підібрати слів. У нас же контракт. «Цілком правильно. Ти його прочитав?» «Ну ні, сер. Адже він на африканц. Але ви самі сказали, що ми є повноправними партнерами». Голландець похитав головою. «Ви не зрозуміли, містере Макгрегор. Мені не потрібні жодні партнери. Ви працювали на мене. Я дав вам спорядження та послав шукати алмази для мене». Джеймі відчув, як повільно в душі закипає глуха людь. «Ви нічого не дали мені. Я заплатив за це спорядження 120 фунтів!» Старий знизав плечима. «У мене дуже мало часу, щоб витрачати його на дурні суперечки. Давайте вирішимо так. Я даю вам ще 5 фунтів і вважатимемо справу закінченою. Думаю, це цілком пристойна сума. «Нічого подібного», – вибухнув Джеймі, не помітивши, як завжди в гніві, що говорить з сильним шотландським акцентом. «Мені належить половина всієї ділянки, і я отримаю все, що мені належить. Заявка зареєстрована на нас обох». «Отже, ви намагалися обдурити мене», – посміхнувся Вандермер в куточкам рота. «Я міг би вимагати вашого арешту». Він засунув гроші в руку Джеймі. «А тепер забирайте все, що вам належить, і забирайтеся!» «Я звернуся до суду!» «У вас є гроші на адвоката?» «Запам'ятай, хлопче, всі вони у мене в кулаку!» «Все це не наяву», – подумав Джеймі. «Я сплю та бачу кошмарний сон. Біль, який він... Муки та біль, який він зазнав, Тижні та місяці в постелі, що спалює його сонцем, виснажлива праця від світанку до заходу сонця. Все миттєво промайнула перед очима Джеймі. Він мало не загинув, і тепер ця людина намагається позбавити його чесно заробленого всього заробленого. Він глянув в у вічі Не думайте, що вам це зійде з рук. «Я не поїду з Кліпдрифту і всім розповідатиму, як ви мене пограбували, і отримаю свою частку цих алмазів». Вандермерф відвернувся не в силах винести люті, що горить у цих блідо-сирих очах. «Краще пошукай лікаря, хлопче», – пробормотів він. «По-моєму, ти трохи пошкодився від сонця». Джеймі одним стрибком опинився поряд з Вандермервом підняв людину, що звивається висока в повітря. «Почекай, ще пошкодуєш, і дуже пошкодуєш, що встав на моєму шляху». Він розтиснув руки, майже кинувши Вандермерва на підлогу, шпурнув гроші і вилетів з кімнати. Коли Джеймі Макгрегор увійшов до Саундер-Салун, там майже нікого не було. Більшість жителів Кліпдрифта вже вирушила до Пардспана. Гнів і розпач переповнювали юнака. Сталося неймовірне. Ще півгодини тому він був багатий, як крес, і тепер знову став жебраком без гроша в кишені. Звичайно, Вандермерф – злодій та грабіжник. Необхідно покарати його. Але як? Голландець правий. Джеймі навіть не було на що найняти адвоката. Він тут чужий. А Вандермерф – шановний член товариства. Єдина зброя, що залишилася у Джеймі – це правда. Він розповість усім у Південній Африці про те, що сварив Вандер Мерф. Бармен Сміт радісно привітав юнака. «Ласкаво просимо, містере Макгрегор, випивка за рахунок закладу. Що вам подати? Віскі». Сміт налив подвійну порцію, поставив склянку перед Джеймі. Дой осушив його одним ковтком. Джеймі не звик пити, і їдка рідина одразу обпекла горло та шлунок. «Ще, будь ласка!» «Звичайно, звичайно! Я завжди казав, що шотландці запросто переп'ють кого хочеш!» Друга порція пройшла легше за першу. Джеймі згадав, що саме бармен порадив старателю звернутися за допомогою до Вандермерва. «Знаєш, що старий Вандермерв – шахрай!» «Намагається надути мене і не віддати алмази!» «Як? Але це жахливо!» – співчутливо похитав головою Сміт. «Просто неймовірно! Дуже шкодую!» «Тільки йому це не вдасться!» – ледве повертаючи язиком, продовжував Джеймі. «Половина ділянки – моя!» «Обережніше! Вандермерф – відома людина у цьому місці!» – попередив бармен. Якщо збираєте сіти проти нього, вам потрібна допомога. Я, власне, знаю таку людину. Ненавидіть Вандермерва ще більше за вас». Він озирнувся, ніби з метою переконатися, що поряд нікого немає. Наприкінці вулиці є стара стайня. «Я все влаштую. Приходьте туди ввечері, годині до десятої». «Дякую», – вдячно зітхнув Джеймі. «Я вас не забуду». «Десять годин. Стара стайня». Рівно о десятій Джеймі підійшов до хатини, що покасилася, поспіхом збитої з рифленої жерсті, і стояла осторонь головної вулиці. Було зовсім темно, ніде, ні душі. Він обережно ступаючи увійшов всередину і тихо покликав. «Гей, є хтось?» у відповідь мовчання. Джеймі повільно, нічого не бачачи, обережно прийшов уперед. Очі, що трохи звикли до темряви, розрізнили неясність силуети коней, що неспокійно переступали в сілах. Ззаду почувся якийсь звук. Хлопець хотів обернутися, але не встиг. Металева палиця обрушилася на спину. Джеймі, не втримавшись на ногах, упав. Другий удар припав по голові. Чиїсь величезні руки підняли його й утримували. Доки невідомі працювали кулаками та ногами, підковані залізом чоботи безжально всромлялися в тіло. Побиття, здавалося, тривало вже багато годин. Коли біль став нестерпним і Джеймні знепритомнів, на нього вилили відро води. Очі юнака трохи розплющилися. Йому здалося, що одним із нападників був Бенда, слуга Вандермерва. Але тут знову посипалися удари. Джеймі відчував, як ламаються ребра. Щось упало на ногу, кістка тріснула. І він з други знепритомнів. Все тіло горіло. Хтось тер обличчя наждачним папером. І Джеймі марно намагався підняти руку, щоб захиститися. Він зробив... Неймовірне зусилля, щоб розплющити очі, але розпухлі повіки відмовлялися слухатися. Неймовірний пекучий біль пронизував усю його істоту. Де ж він? Що з ним? Джеймі трохи ворухнувся, і Наждак знову різанув щоки. Сліпо помацавши рукою, він виявив, що лежить на гарячому піску обличчям вниз, і дуже повільно, тому що найлегший рух, спричиняв біль, зміг стати на коліна. Відкрити розпухлі повіки вдалося з великими труднощами, але все розпливалося в сірому серпанку. Одягу на Джеймі не було. Зовсім голий, безпорадний, кинутий десь у безмежній пустелі кару. Було зовсім рано, але сонце вже безжально палило землю. Джеймі на помацав навколо себе в пошуках їжі або бляшанки з водою. Нічого. Привезли сюди і лишили, порахувавши за мертвого. Соломон Ван Дермерф. І, звісно, Бермен Сміт. Джеймі погрожував голландцю, і той прибрав його зі шляху легко і просто, наче покарав дитину. Але Джеймі знову і знову вкотре, Поклявся помститися. Вони заплатять. За все заплатять. Ненависть, що охапила душу Джеймі, дала йому сили підвестися. Дихати було справжньою мукою. Мабуть, усі ребра перебиті. «Потрібно бути дуже обережним, бо уламки проткнуть легені», нагадав собі Джеймі і спробував підвестися, але тут же з криком звалився. Права нога була зламана – і лежала під неприродним кутом. Він не міг йти, зате міг повсти. Джеймі Макгрегор не мав жодного уявлення про те, де знаходиться. Мабуть, його відвезли в якесь місце осторонь великої дороги і кинули там, де ніхто не натрапить на труп, окрім могильників постелі, гієн та стерв'ятників. Він уже бачив жовті під сонцем обгризані до кісток скелети. Хижаки не залишали жодного шматка м'яса. Не встиг Джеймі подумати про це, як почув шелест криль, крил і пронизливі крики мерзенних птахів, і відчув смертельний жах, адже він осліп і не міг навіть їх побачити, тільки відчував огидний запах. Джеймі поповз, не знаючи куди. Він змусив себе зосередитися на болі, що охопив всю істоту, Кожен незначний рух викликав нові болісні судоми. Якщо він просто дерся вперед, пульсуючі поштовхи в зламаній нозі відразу віддавалися в мозку. Якщо трохи змінював своє становище, щоб поберегти ногу, відчував, як труця об одного уламки ребер. Лежати нерухомо не було жодної можливості, але й рухатися так само нестерпно. Джеймі продовжував повсти. Він чув, як величезні птахи кружляють над головою, вичікуючи з нескінченним, вихованим віками терпінням. Поступово юнак почав марити і впав у напівнесвідомий стан. Ось він у прохолодній ебердинській кірсі, одягнений, як завжди по неділях, у чистий святковий костюм, сидить між братами. Сестра Мері та Енні Корт обидві в гарних літніх сукнях, посміхаються йому. Джеймі хотів підвестися і підійти до дівчат, але брати схопили його за руки і почали щіпати, все болючіше і болючіше, поки нарешті юнак прийшов до тями і знову опинився в постелі. Голий, покалічений, опалений сонцем. Крики крилатих кижаків ставали дедалі гучнішими та нетерплячими. Джеймі намагався змусити повіки відкритися, подивитися, наскільки низько спустилися стерв'ятники. Але нічого не бачив, крім тримтячих силуетів. Гарячкове марення перетворювало їх на гієн та шакалів. І не вітер, а пекуче смердюче дихання мерзенних тварин песело опалену шкіру. Джеймі продовжував повсти, бо знав, варто зупинитись, і вони накинуться на нього. Він весь горів від лихоманки та болю, жорсткі піщинки роздирали шкіру і все-таки вперто дерся вперед не можна, щоб Вандер Мерф залишився безкарним. Джеймі втратив уявлення про час мабуть, він встиг проповсти милю. Насправді ж, нещасний сліпо кружляв на одному місці, він нічого не бачив, тільки одна думка свердлила мозок помститися Соломонові Вандер-Мерву. Юнак знову знепритомнів і отямився тільки від неймовірного, ні з чим не порівнянного болю в нозі. На силу пригадавши все, що відбувається, Джеймі розплющив одне око. Величезний чорний настовбурчений птах, що сидів на нозі, шалено рвав живу плоть гострим дзьобом, поїдаючи його живцем. Джеймі помітив опуклі круглі очі і брудний білий пух навколо шиї. Відчув гнильний запах, що походив від зловісного створіння, і спробував закричати. Але з губ не зірвалося жодного звуку. Він гарячково смикнувся. По нозі попов теплий струмок крові. Над головою мигатіли чорні тіні, готові накинутись на нього. Він знав що коли знепритомніє ще раз, настане кінець. Жадібні тварюки обліплять його тіло. І знову поповз. Розумом заволоділа маячня, але й крізь туман Джеймі чув ляскання крил. Стерв'ятники спускалися дедалі нижче, а в нього не було сил боротися. Джеймі нерухомо лежав на гарячому піску. Птахи приготувалися поділити здобич.